Ya ayuhan الذين آمنوا تكلوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيه الناس تكل ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء واتكلوا الله الذي تسألون به والرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا تكلوا الله وكلوا كولا صديدا يسلح لكم أعم لكم ويفر لكم ظنوبكم ومن يطئ الله ورسوه له فقد فاز فازا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالات النار Ahadibatillah para pemirsa TV Roja dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala. Alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahuwataala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah fikih. Dan pada kesempatan ini, Insyaallah Taala, kita akan melanjutkan pembahasan dari Al-Yaqinu La Yizulu Bishak. Al-Yaqinu, laiyazulu bishshak. Artinya, keyakinan itu tidak pupus, tidak bisa dibatalkan, karena adanya syak keraguan. Dan <coughs> kita sudah bahas tentang makna dari koedah ini, kemudian juga dalil dari koedah ini. Di antara dalil yang kita sebutkan adalah sebuah hadis. Yang dikeluarkan oleh al Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Wudu Juga oleh al Imam Al-Muslim Oleh al al Imam Muslim dalam kitab al -Haid, Dari Hadis Abdullah Ibn Zaid radhiyallahu an Dimana abliya berkata Syukia ilan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam Ar-rajudu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syay'a fi salah dikeluhkan kepada Nabi SAW tentang seseorang yang dikhayalkan bahwasanya dia mendapatkan sesuatu pada solatnya. Kemudian Nabi SAW berkata, لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Tidaknya, Orang tersebut tidak meninggalkan solatnya, kata Rasulullah lewat sanan, artinya tidak pergi dari solat, tidak batalkan solatnya, hatta yasmal sawtan, atau yadi darihan, sampai mendapatkan salah satu dari dua hal. Yang pertama mendapatkan atau dia mendengar suara atau dia mencium bau. Apabila ada salah satu dan dua hal ini, maka derajat syaknya naik kepada derajat yakin. Derajat syaknya naik kepada derajat yakin, oleh karena itu sholatnya jadi batal. Tetapi, kalau tidak ada dalil, tidak ada keterangan, tidak ada hal yang membuat dia itu yakin, atau yang bisa mengangkat syaknya atau keraguannya kepada derajat yakin Masih dalam taraf syak Maka syak ini tidak boleh menggugurkan keyakinan Al-asal seseorang yang masuk dalam sholat, dalam keadaan suci Dia sudah berwudu, kemudian sholat ya. Kemudian datang keraguan, syak, keraguan yang menghampirinya dengan koedah ini, maka orang itu bisa bersikap Bahawa keraguan ini tidak membatalkan apa yang sudah dia miliki dari keyakinan Keyakinannya bahawa dia sudah suci Al-yakin la yazulub syak <Sessizuk> Keyakinan tidak membat tidak batal atau tidak hilang Karena adanya syak, karena adanya uh, keraguan Oleh karena itu Ketika dikeluhkan di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dihabarkan di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang mendapatkan sesuatu ketika dia solat, apakah batal atau tidak? Apakah sudah buang angin atau tidak? Artinya, apakah kentut atau tidak dalam solatnya? Orang tersebut ragu. Keraguannya syak ini. Membuat dia bingung, apakah solatnya batal atau solatnya sah? Apakah dia batalkan solatnya atau teruskan? Dan Subhanallah, Nabi yang mulia عليه الصلاة والسلام, ya, beliau bersabda yang dengan dalil ini ulama menjadikan sebagai kaidah keyakinan layazulubishak dan dengan dalil-dalil yang lain tentunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikeluhkan tentang permasalahan tadi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, lai'an sorif, orang itu jangan keluar dari solatnya, jangan batalkan solatnya sampai melihat atau mendapatkan salah satu dari dua hal, imak dia mencium bau atau mendengar suara, suara kentut, ya, ketika belum maka masih dalam posisi shak. Dan tidak membatalkan keyakinannya dia dalam keadaan suci. Jadi ketika ada bau, ya, ah, berarti dia batal. Berarti dia betul kentut. Atau ketika dia mendengar suara, ah, berarti dia kentut. Berarti sudah yakin. Nah, kalau derajat itu sudah yakin dia batal, maka tidak ada keraguan di sini. Dia telah batal dari solatnya dan dari kesucinya. Oleh karena itu, maka wuduk lagi kemudian solat. Ini diantara dalil yang digunakan oleh para ulama untuk kaidah keynu la yazu bishab, bau keyakinan itu tidak bisa batal karena adanya keraguan. Kalau misalkan tidak ada kaidah ini atau kita tidak memahami kaidah ini, maka kita akan dibingungkan terus dengan adanya keraguan. Oleh karena itu, Syaikh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah taala beliau berkata dalam kitab AshSharhu al Mamti' عند لم شرح منظومه اصول الفقه وقواعده ketika kita bahas itu pernah beliau berkata ولو فتح باب الشك بعد الفعل لكان فتحا بوسواس لا نهايه له لكن لو زال الشك وتبين له الامر فانه يرجع الى اليقين لان مراد dia berkata seandainya pintu syak ini dibuka pintu keraguan ini dibuka setelah datangnya keyakinan setelah uh, alfiil maaf setelah selesai dari sebuah perbuatan la fathan li waswasin la nihayata lahu maka ini akan membuka pintu waswas -was yang tidak akan nihayahnya tidak ada akhirnya dan manusia akan dibuat syak terus dan bingung terus. Tidak ada keyakinan, tidak ada ketenangan. Akan tetapi, Kalau syak ini dihilangkan, Zal hilang dari hati seseorang. Wa tabayyana lahul amr. Dan perkaranya jelas baginya. Maka dia kembali kepada keyakinan. Membuat hatinya tenang. Karena yang dimaksud oleh ulama dengan syak. Dalam keyakinan Yazid lebih syak adalah ketika masih dalam posisi syak, belum posisi yakin. Jadi syak yang ada tidak mengalahkan keyakinan. Pada kesempatan yang lalu kita bahas tajukat al-Qaidah, eh, penerapan dari kaedah yang agung ini dan eh, dari beberapa penerapan dan contoh yang disebutkan oleh para ulama dan di sini saya ambil dari contoh yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullahu taala dan kita akan lanjutkan contoh-contoh yang disebutkan oleh beliau agar kita semakin kaya dengan contoh dan semakin paham dari kaidah yang kita sedang bahas al yakin la yazulu bisyakk bahwa keyakinan tidak hilang karena adanya syak Karena adanya keraguan Contoh eh, yang lain Kita lihat ya, Syekh berkata Mankana kathira syukuki Bihaythu la yatawadda illa syak Wa la yusalli illa syak Fa inna hadha la ibrata bisyakkihi لأن الشكه حينئذ يكونوا وسواسا beliau berkata dalam kitab Ash-Syrhul Munti An-Ishimuha Sallallahu Wa Ta-Amin orang yang banyak ragu di mana tidaklah wudu melainkan syak tidaklah solat melainkan syak dia wudu ragu, solat ragu فإن هذا لا عبرتا بشكهي Maka sesungguhnya ini syaknya tidak dianggap Keraguannya tidak dianggap Karena apa? Karena syaknya merupakan was-was Syaknya merupakan was-was ya. Ini hal yang kita sering ya, menjumpai beberapa orang Wudur syak, solat syak Ya Nah ini penerapan kaidah yakinlah Yazid lebih syak kita bisa terapkan kepada orang seperti ini orang yang di dalam hatinya selalu atau sering ada syak keraguan, ya. kasihan dan kita pun kalau tidak, tidak tahu tentang ilmunya tentang kaidah ini maka bisa terjatuh dalam kondisi seperti itu. Oleh kerana itu, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus uh, belajar tentang qaida ini dan kita memahami dengan pemahaman yang benar, bahwa al-yakinu la yazulu bisyak. Jangan sampai kita diomang-ambingkan dengan was-was. Nah, ketika kita atau kita menjumpai salah satu dari saudara kita terjatuh pada was-was, pada was-was tidaklah dia udu kemudian dia ragu setelah udu kita jumpai ada orang aduh saya udunya batal enggak ya kan gitu kadang ada orang yang menyimpan di hati kadang ada yang berbicara di depan kita saya, saya, saya udu batal enggak ya syak hujarat syak kemudian dah solat orang sudah solat ya dah solat kemudian ragu saya solatnya tadi eh, batal tidak ya dia ragu syak setelah solat nah, kita katakan al yakin ya akhi al yakin la yazulu bisyakk keyakinan tidak bisa batal hanya ada keraguan syak seperti yang saya katakan dalam pertemuan yang lalu bahawa syak itu 50-50 ya eh dia belum menentukan apakah sudah apa namanya yakin atau belum masih syak tapi keyakinannya sudah dia lihat bahawa atau sudah melakukan perbuatan yang dia ragukan itu. Oleh karena itu sekali lagi ini kaidah sangat penting sekali. Al-iyakinu la ya zulubisyak. Keyakinan tidak hilang, tidak batal karena adanya syak keraguan. Ya. Contoh yang lain untuk semakin kaya kita dengan e, contoh dan semakin paham tentang kaidah supaya kita bisa e, menghadapi. Permasalahan-permasalahan yang banyak Dengan uh, baik Sheikh berkata Al-aslu filma Alladhi ghumisa fihi Yada qaimin Atau yadu qa Min naumi laylin Annahu tahurun Lianna hadha huwal yaqin اليqin. Wahadha al-yaqin La yumkinu raf'uhu illa biyaqinin Fala yarf'u bisyekh ini ada contoh yang lain. <coughs> ya, saya sebutkan dulu apa yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad Thalib. Hukum asal tentang air yang dimasukkan ke dalamnya air yang ada di sebuah bejana dimasukkan ke dalam air tersebut tangan seseorang yang baru bangun tidur malam, baru bangun tidur malam. Saya berkata Nahu tahur Bahwa air tersebut suci dan mencuci kan. Kenapa? Lainan adalah yakin. Inilah yang yakinnya. Inilah yang yakinnya. Dan keyakinan ini tidak bisa diangkat kecuali dengan keyakinan yang lain. Adap kecuali dengan adanya keyakinan lagi. Adapun syak belum bisa menghilangkan syak uh, yakin keyakinan. Tentang masalah mencelupkan atau memasukkan tangan ke air setelah bangun dari tidur. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi, wa alaihi wasallam di mana Rasul sallallahu alaihi, wa alaihi wasallam bersabda dalam hadis lewat Imamul Bukhari dan Imam Muslim, idzaa istayqala ahadukum min naumihi fala yagmis yadahu fi wudu'ihi hatta yagsilaha thalathatan Rabbi salah satu di antara kalian bangun dari tidurnya maka kata Rasulullah sallallahu jangan masukkan tangannya ke dalam air ke dalam air sehingga dia cuci terlebih dahulu Tiga kali Kata Rasulullah SAW, fa in ahabakum la yadr ay nabat yadhu. Karena salah satu di antara kalian tidak mengetahui di mana tangannya itu bermalam. Ay nabat yadhu atau di yaduhu. di mana tangannya itu uh, menginap bermalam. Kalimat ay nabat yadhu, ya. Ini yang dijadikan atau disandarkan Dengannya eh, Imam Ahmad Al-Ahmad mengatakan bahawa yang dimaksud adalah tidur malam. Sebagian ulama mengatakan enggak <coughs> mesti tidur malam, tidur siang pun masuk dalam hadis ini. Ya. Eh? Oleh karena itu Syekh Utsaimin berkata Minnaumi naumi dari tidur malam. Diambil dari kata batat yaduhu. Nah banyak orang yang bingung ketika bangun dari tidurnya dia lupa dia masukkan tangannya ke air dia masukkan tangannya ke air kemudian ini najis kayak air ini nah itu dan dia pun tidak tahu di mana tangan itu bermalam <coughs> ya ada yang mengatakan najis ada yang mengatakan tidak najis <coughs> tetapi yang benar yang mana? yang benar adalah apa yang disebut oleh Rasulullah beliau berkata hukum asal air tersebut itu tahur. tahir, ya, karena ini yang yakinnya. karena ini yang yakinya. Tetapi ingat para pemirsa uh, Raja TV dan para pendengar radio Raja yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus perhatikan larangan Rasulullah SAW ini. Karena berdosa seseorang jika bangun dari tidurnya dia celupkan langsung ke dalam uh, air tersebut sebelum dia cuci. Dan ini apa yang disebut seperti yang disebutkan oleh Syekh uh, Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta ala. yeah. tapi ketika dia bersuci maka eh uh, sucinya sah. Tasihhu wuharatuhu. Ya, yeah. sucinya sah dengan itu. Ini contoh yang eh uh, Sering kita jumpai di lapangan ya? Jadi kalau kita ditanya Atau Kita menjumpai kasus Atau bahkan kita sendiri Bangun dari tidur ya? Kemudian terlupakan ya? Bisa jadi calon-calon antara kita Langsung mencelupkan airnya ke bejana Mencelupkan airnya ke bejana Kemudian dia apa? Dia Bingung ini Air ini jadi suci atau tidak? Itu. Maka jawabannya, keyakinulayyuzu lebih syak. Keyakinan tidak menghilangkan, tidak hilang karena adanya syak keraguan. Ya? Nah, ini bagi yang wudu di perjanak. Tapi kalau bagi orang yang wudu dengan keran, hendak nah, lain masalah ya. Karena tidak mencelupkan tangan kita ke keran tentunya, karena airnya mncor. Ya? <tuh> Baik. Berikutnya, ini sangat penting sekali. Bisa terjadi di antara kita dan mudah-mudahan mewakili. Syedha Rasulullah SAW berkata, Iza akhtalafa taqwiman, wa kullun minhumas sadirun min arifin bialamatil waqt, fa innana nukaddimul mutaakhira fi kullil auqaat. Karena tidak diizinkan untuk beribadat shalat dengan keraguan dalam waktu shalatnya, dan itu karena asalnya tidak boleh masuk, maka tidak boleh mengubah Ini contoh yang harus kita perhatikan. Apabila terjadi perbedaan antara dua kalender atau takwim, ya? dua jadwal Jadwal uh, yang ada ya Seperti jadwal Waktu sholat di, di kalender itu kan ada jadwal Waktu sholat, kan? sholat Ada waktu sholat hmm. Nah eh, Dua jadwal ini Kita punya Kita lihat ada dua jadwal Nah Kedua-duanya Keluar dari Orang yang mengerti tentang waktu, arif bi alamatil waqt. Orang yang tahu tentang tanda-tanda alamat waktu. Ya. Kedua-duanya paham tentang ini. Kedua dua jadwal ini. Ya. Maka kita ambil yang mana? Dari dua ini, dua perbedaan ini. Ini misalkan yang satu subuhnya mengatakan atau dia nah, nama misalkan mengatakan eh, jam 6 eh 50 menit. Yang satu mengatakan maghribnya jam 6 50 5 misalkan. Yang satu 50 menit, satu 55. Ada be beda jadwal kan? Nah, kita ambil yang mana? Yang lima puluh, yang jam enam uh, jam delapan belas lima puluh atau jam delapan belas lima lima? Ya? Bingung kita dibuat bingung. Hmm? Ini yang mana? Syekh berkata? "Bainna nukdimul mutaakhirah fi kulli alaquad." Kita dahulukan, ya? Kita ambil, maksudnya. Dari dua jadwal tersebut yang jadwalnya paling akhir dalam setiap waktunya, berarti ambil yang jam 18 atau pukul 18:55. Baik, kenapa? Syurga tak lihatnya, tidak diizinkan untuk beribadat dengan syak di masuknya waktu hajat. Karena tidak boleh. Seseorang melakukan solat dengan keraguan apakah sudah masuk atau belum? Masuk waktu solat atau belum? Harus yakin. Orang yang masuk solat ketika syak, ainin sesuatu yang tidak bagus. <tuh> ya. Dan di antara syarat sah solat adalah duhul al-waqt. Masuk waktu solat. Ya. Baik. Kemudian syurga berkata, kenapa alasannya? وَذَٰلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الدُّخُلُ Alasannya, hukum asalnya belum masuk waktu. Keyakinannya belum, waktu, belum masuk waktu. Kita berada dalam waktu yang belum masuk waktu untuk sholat. Ini keyakinannya. Keyakinan kita belum masuk waktu ini. Hmm? Maka, tidak boleh kita berpaling dari keyakinan menuju kepada keraguan kecuali dengan musawik syar'i. Ya, dengan dasar syariat ya, yang membolehkan hal itu. Aa, jadi kita ketika di sore hari, ini kita yakin belum terbenam Matahari. Ya. Aa, jam sekian belum. Kemudian kita lihat tanggal, uh, jadwal yang kedua, ah berarti kita ambil yang ini, yang yakin ini. Dua-duanya memang keluar dari Orang yang paham tentang waktu Nah ini ya Al-yakinu la yazulu bisyak Ini contoh ya, Yang luar biasa disebut oleh Syekh Muhammad S.A.M. Mudah-mudahan kita bisa uh, Mengambil faedahnya dari contoh beliau Supaya tidak ragu kita ini Tidak dibimbang uh, Tidak dibimbangkan Dengan syak dan keraguan ya. Berikutnya Contoh berikutnya. Mani'tamma biman yasyukku fih. Atau mani'tamma biman yushakku fih. Hal huwa musafirun ammuqim. Ini contoh berikutnya. Orang yang bermakmum di belakang orang yang diragukan. yang Kita bermakmum di belakang imam. Ragu apakah imam ini mukim atau musafir. Ya. Orang ini mukim atau musafir ya. Nah gitu. Kata beliau, seperti sholat di tempat yang banyak orang berlaru-larang untuk safar. Contohnya, kata beliau di bandara, kal matar. Di bandara. Ya. Yeah. Maka kata beliau fa innahu la yalzamu al itmam fi hadhihi as-sura li anna al asl fi salat al musafiri al qasr wa la yalzamu beliau ya yeah. maka tidak lazim tidak wajib kata beliau untuk menyempurnakan yeah, solatnya, maksudnya misalkan solat yang 4 rakaat kita sempurnakan 4 rakaat ya yeah. Di tempat yang seperti itu Karena hukum asalnya ya, Hukum solat musafir itu Qasr, yakni dua rokat Dua rokat Dia tidak wajib untuk menyempurnakan Di belakang imam Kecuali kalau imam tersebut ya, Menyempurnakan Empat rokat Nah ini sering terjadi, kita lagi safar kan? Lagi safar bermakmum ya, Dengan orang Orang ini mukim atau musafir ya Kalau mukim 4 rokaat Kita ikut 4 rokaat Kalau misalkan ee, musafir 2 rokaat Kita 2 rokaat karena kita musafir ya? Nah kita bingung Kita syat Orang ini mukim atau musafir Maka kata Syahat Amin Rahimahullah Ta'ala ya Hukum asalnya Di tempat tersebut orang safar Maka nah, kita Sholat 2 rokaat Ya, dan sudah kita bangun keyakinan tersebut tidak um, menggubris adanya syak keraguan. Ya. Yang ke 12 kalau di sini contohnya, ya. Ini contoh berikutnya. Iba shak al fi niathi dill qasri au lil ittama. Ini contoh berikutnya, contoh niat uh, musafir. Ya. Ketika solat. Dia syak, dia ragu ketika solat, dia safari. Ini solatnya tak saya niat saya ini dua rakaat atau empat rakaat. Ah, bagaimana kata Syaikh Tha'min? Kalau ragu orang yang safari, seperti contohnya salah satu kita saya atau Aishan safari, ya keluar kota. Kemudian kita solat, lupa syak. Ini niatnya tadi dua rakaat apa menyempurnakan empat rakaat, ya, anida. Nada kata Syaikh Tha'min, fainnu yaksur, wa la yizamuhul Maka di situ, dia hendaknya mengkosor dua rakaat Dan tidak wajib menyempurnakan empat rakaat Di anna al-asla fi solatil musafir al-qasir Karena hukum asal, solatnya musafir adalah dua rakaat. Contoh berikutnya okay. Kita diperkaya dengan contoh oleh beliau Supaya lebih paham tentang koida yang kita bahas <tuh> Contoh berikutnya adalah tentang orang yang salam, ya, mengucapkan salam setelah solat. Artinya orang yang selesai melakukan ibadah solat, kemudian ragu. Nah ini bagaimana? Dan lihat kondisinya, kemudian bisa jadi kondisinya mirip dengan kondisi kita. Syaikh berkata, Manselama ba'ad sholat, wasyakha al sholat alatan am arba'an. Orang yang salam setelah solat sudah selesai solat. Ya. Kemudian selesai salat dia ragu syak. Tadi saya salat 4 atau 3 ya. Misalkan uh, salah satu di antara kita misalkan uh, Z. Z salat zuhur. Setelah salam Z ragu, datang tan syak, la Lihat syak ini ingat ya. Syak ini 50-50. Syak ini masih 50-50. Datang keraguan, datang syak. Aduh. Tadi sholat saya empat atau tiga rakaat ya, nah gitu. Datang keraguan, ya. Yeah? Maka kata Syekh, fa'lnahu la yer-tfitul hada shak, wa la yasjudul sahu, wa la yerjiul sholatihi. Kata beliau, sesungguhnya dia tidak melihat kepada shak ini. Maksudnya jangan lihat shak ini, jangan memandang shaknya. Jangan terpengaruh dengan keraguan maksudnya begitu ya. Dan tidak mesti sujud sahwi tidak ada sujud sahwi Dan tidak mengulangi solatnya, tidak kembali kepada solatnya. Dimana kenapa? Dia berkata lianna solatatammat ala wajhin syar'iin. Karena dia melakukan solat dengan sempurna. Maksudnya lianna solatat karena solatnya tamatlah sempurna ala wajhin syar'iin. Di atas sisi, sisi syariat, wabariat bihazim dan zimahnya telah dia telah bari <coughs> terlepas dari tanggungan. Kemudian fawruh dusshakiba dan bari atil zimah itu lagi berterbihi datangnya syak raguan setelah lepas dari zimah dari tanggungan kewajiban solat maka Bihi. syak itu tidak dianggap sama sekali syaknya tidak dianggap lihat ini hal yang harus kita perhatikan al-yakinu la yazulu bi syak coba tidak bisa dibayangkan kalau ya seseorang la salat ragu lagi aduh sudah salat atau belum tiga rokaat atau empat rokaat batal atau tidak. Oh, ini penyakit. Kasian ya, tersiksa hidupnya. Setiap mau ibadah dan setiap ibadah, ya, orang tersebut kebingungan, sempit, sakit, dan susah. Oleh karena itu, sangatlah penting sekali ilmu agama untuk kita pelajari. Dan Lihat qaida al yakin la yazul bi keyakinan tidak batal karena adanya syak karena adanya keraguan contoh berikutnya contoh berikutnya ini contoh e, memang ada ikhtilaf tetapi Syekh Muhammad Shalalah e, memberikan alasan atas apa yang beliau pilih dari pendapat beliau kita lihat Orang yang mengakhirkan Kodok Ramadan Setelah datang Ramadan berikutnya Contoh misalkan Sebagian kita batal di Ramadan ini Dan Para wanita tentunya Yang datang bulan haid Kan batal Atau sebagian kita Yang batal misalkan Dia hendaknya mengkodok dengan cepat. Ya? Maksudnya apa? Maksudnya jangan menunda-nunda. Di tahun sebelum datang Ramadan berikutnya, dia selesaikan kodok itu. Tetapi, jika uh, dia mengkodok setelah datang Ramadan berikutnya, jadi dilewat dengan satu Ramadan lagi, hmm. ya? uh, bagaimana cara mengkodoknya? Sebelum ulama berpendapat, uh, Orang ini mengkodok dengan memberi makan orang miskin Yakni bayar fidya ya? nah, Kita lihat pendapat Syekh Muhammad bin S.A.W Dengan memakai kaedah ini Dengan memakai kaedah ini ya? Jadi kaedah ini melatih kita untuk beristimbab dalil sebenarnya Melatih kita untuk melihat sebuah pendapat apa dalilnya kemudian dia pakai kaidah atau tidak kalau kita menjumpai dalil kemudian menjumpai kaidah maka semakin kuat keyakinan kita semakin tenang nah dan ini salah satu kelebihan yang disebut oleh para ulama dari sifat yang dimiliki oleh Syekh Muhammad bin Salahuddin ta Rahimahullah taala ya? sering sekali beliau ketika menyebutkan hukum menyebutkan dalilnya beliau menyebutkan kaidah-kaidahnya Tentulah ini seni. Di bawah kata, "Jika akhir Qada'ah hingga malam Ramadan yang kedua, bila azharan, dia adalah orang yang berkhianat, dan dia harus dihukum, tetapi tidak diwajibkan untuk memberi makan, kerana asalnya Muslim, maka tidak diwajibkan. Jadi, kita tidak wajibkan umat Allah dengan sesuatu yang Beliau berkata kalau mengakhirkan qadha kalau mengakhirkan qadha puasa qodo siam ba'da ramadan ats-tsani setelah ramadan berikutnya ramadan yang kedua ya, bila udhrin tanpa ada uzur, apa hukumnya kana athiman orang ini berdosa orang ini ber berdosa dan wajib baginya tetap mengkodok puasa yang ditinggalkan. Ya. Akar tetapi kata beliau, walaupun naiklah zamu al-itaam. Tetapi tidak harus bayar fidyah. Tidak harus bayar fidyah. Tidak harus memberi makan orang miskin. Apa alasannya? belia berkata lihatlah asalnya ikhtiramu malih Muslim karena hukum asalnya harta seorang Muslim itu dijaga dimuliakan diiktiram ya artinya dijaga terhormat ya. فلا نلزم فلا نلزم عباد الله tidak boleh kita mewajibkan hamba-hamba Allah dengan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali dengan keyakinan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan. Tidak ada keterangan. Ya tentunya. Orang yang mengakhirkan kodoknya pada Ramadan berikutnya. Misalkan harus bayar uh, fidyah Untuk merimakan orang miskin. Tidak ada. Oleh karena itu, Syekh Samir Rahimahullah ta'ala berpendapat. Orang yang mengakhirkan kodok. Ramadan sampai Ramadan berikutnya <coughs> orang ini berdosa tetapi tidak harus atau tidak diwajibkan membayar Fidyah memberi makan orang miskin tetapi orang tersebut berdosa orang tersebut berdosa ini kata Syaikh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya tentang orang yang mengkodok setelah Ramadan berikutnya. Canda berikutnya Canda berikutnya Bila berkata, Man akelah shakan Fi tulua al-fajr Thumma tabayyana Lahu tulua Fa innahu la yuftir Li anna al-asla Baqa'u layli Wa amma man akelah shakan Fi gurubi shamsi Thumma tabayyana anna Shamsa lam taghur Fa innahu yuftir لِأَنَّ الْأَسْلَبَقَعُ النَّهَارِ فَلَيَجُوْزُ أَنْ يَأْكُلَ مَعَ الشَّكْ Muhammad Ibn S.T. berkata, contoh berikutnya Siapa orangnya yang makan karena ragu ya dalam keadaan syak Ragu, ini sudah terbit fajar atau belum? Kemudian setelah itu jelas baginya Fajarnya uh, sudah terbit Makcik tak syakkan, faham? Dia tidak membatalkan puasannya. Lain, asal baku ulil. Karena hukum asalnya malam itu masih. Wa Contoh yang lain, orang dan ada pun orang yang makan, ragu-ragu. Ya, dia ragu syak. Sudah terbenam matahari atau belum? Ya, ini yang berpuasa ni. Kemudian jelas bahwa Mataharinya itu ya belum terbenam. Maka dia batal puasannya. Yuftir. Karena Kata syaitan, fa'innahu yuftir. Karena hukum asalnya masih ada siang. Ya, Fala yujuzu an yakulah ma'asyak. Tidak boleh makan dengan disertai adanya syak keraguan. Ya. Ini contoh eh, beliau. Eh, berikutnya, ini termasuk uh, fikih nawazil kalau ini ya tentang alat-alat uh, atau suntikan yang dimasukkan di dubur ketika orang itu sakit panas yang sangat. Ya Kata sahmin, ما يدخل في البدن من أجل العلم بحرارة المريض apa yang dimasukkan di badan seseorang untuk yakni tujuannya tujuannya untuk mengetahui tentang berapa derajat panas dari si sakit ya atau yang semisalnya dari eh uh, hukun ini suntikan untuk obat kulit ya dan eh uh, suntikan obat ya Kata beliau, la tufatir al Semuanya tidak membatalkan orang yang berpuasa. Karena kalau kita ragu tentang sesuatu, apakah itu membatalkan atau tidak? Hukum asalnya tidak membatalkan. Falasul adamu al fitr. Ini contoh eh, puasa. Berikutnya, para pemirsa dan para pendengar, contoh berikutnya adalah contoh orang yang tawaf. Contoh orang yang tawaf. Kata Syekh, "Man syakka fi adadi asywatit tawaf awis sa'i." Orang yang ragu tentang jumlah uh, putaran tawaf atau tentang jumlah sa'i, yeah? Dan uh, dia belum bisa menentukan mana yang rajih, masih syak, yeah? Kata Syekh Sa'im, "Fa, fa yabni ala al-yaqin wa al-aqal." Maka naknya dia membangun di atas keyakinan. Maksud keyakinan itu adalah al-aqal sedikit. Misalnya kan ada seseorang ragu, proof ini 5 atau 4 kan gitu. Aduh saya tahu tadi 5 atau 4 ya. Ini sudah kelima atau keempat. Ragu kan? 5 juga 50%, yang keempat juga 50%. Belum bisa menentukan mana yang lebih kuat. Ya. Maka keyakinannya 4. Karena apa? Kalau 4 dia tidak ragu yakin kan dia ragunya antara 4 dan 5. Nah itu. Maka keputusan saya ambil yang yakin, yaitu yang akal yang terus yang paling sedikit yaitu jumlah bilangannya 4. Oleh karena itu dia ambil ah, berarti masih sa'i masih 4 nih. Lanjutkan lagi 5 6 7. Selesai itu tawafnya. Berikut juga masalah dengan masalah sa'i. Ketika kita umrah atau uh, haji ya. Berikutnya Layakka fi adad hasil jamar bade an farqa wan sarfa, فلا يتفت إليه لأنهم بفراغ العبادة برئت الذم فورش شك لا يتفت إليه. Contoh yang lain, kalau ini contoh setelah perbuatan, setelah melakukan ibadah, sama, ya modelnya dengan tuaf yang saya jelaskan. Kalau seandainya orang lupa, ya berapa jumlah? Kerikil yang dilemparkan ketika melempar jumrah tapi lupanya, eh, tapi eh, maaf, tapi syaknya, syaknya bukan lupa ya. Kalau sana orang syak, ragu tentang berapa jumlah eh, batu yang dilempar ketika jumrah Tapi setelah selesai melempar, ada syifa lagi utafatilai, faliyal tafitilai. Jangan tengok syaknya, jangan anggap syaknya. Karena syaknya datang setelah ibadah selesai Datangnya keraguan setelah ibadah la Sama seperti ketika kita tawaf Tadi tawaf saya sudah selesai atau belum? Eh, maksudnya di situ juga tanaman enam kan gitu eh, Maksudnya kita sudah selesai menyelesaikan tawaf La yutafat ya? Jangan dianggap itu syak. Sudah Anggap saja sudah, yakin Nah ini kata syekh al-yakin la yazulu uh, Bishat ini contoh yang berikutnya, yakni rajulun insarafa min 'ala annahu tamma tawafuhu. seseorang selesai dari tawaf, tawafnya sempurna, kemudian syakakah hal tawafa sab'an aw Kemudian dia ragu apakah tawaf enam putaran atau tujuh putaran. Fa maka hendaknya dikatakan kepada orang tersebut la ta'tafid li hadzal syak. Jangan tengok syak itu. Jangan anggap syak ini karena syaitan ربما yati lil insani ba'da faraji min al ibadah wa yuwaswisu Kalau bisa jadi syaitan datang kepada orang tersebut untuk memberi waswas -was, ya, datang kepada seseorang untuk memberi waswas -was setelah ibadah dan e, sehingga dia ragu. Ya? jadi kalau misalkan kita semua ibadah umrah misalkan ya? Kemudian salah satu antara kita tawaf Kemudian dia ragu ada saya sudah selesai ini orang ini dah selesai saya, saya ragu dah enam atau tujuh ya eh dah tujuh atau enam ya. Nah kita bilanglah taltafit. Taltafit ialah dihadz syak. Jangan tengok syak ini, jangan dianggap syak ini sudah tujuh. Ya, ini para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimurahkan Allah beberapa contoh tentang kaidah al yakinu la yizulu bishak. Bahawa keyakinan itu tidak hilang karena adanya syak, karena adanya uh, keraguan ya? Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan uh, saya serahkan kembali kepada akhuna Naisan, hafizahullahu taala untuk memandu acara kita ini. Nah, Jazakumullahu khairan saya kepada Rasulullah wa alaihi wa sallam dan telah memberikan penjelasan secara lengkap dari kaidah al-yaqin la yazulu dan juga beberapa contoh dari penerapan kaedah ini dalam kehidupan kita dan pentingnya setelah pemisah Radio TV bagi anda yang ingin uh, memberikan uh, pertanyaan anda bisa mengajukan di line telefon 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 08131 777 -6543. kita terima dari telefon yang terlebih dahulu Silakan. tarif halo Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Firlyana di situ Bondowoso. Baik, silakan kamu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Barokallahu fit. Waafik, barokallahu. Iya, nama tanya ini Ustaz kan uh, di sini uh, anak dekat masjid situ. Terus kalau solat itu kan harus menunggu setelahnya adzan. Mm -mm. Terus setelah azan di sini apakah harus Langsung sholat, apakah harus menunggu masjid yang lain yang masih uh, mengadakan adzan idet? Sudah? Mm. No. Uh, ya, mohon penjelasan. Syukran jazakallahu khairan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan. Desde khairan dari Situbondo tadi. Ya, untuk ummu yang pertama eh, yang bertanya, jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan untuk ummu. Dan diberikan keberkahan untuk umum dan bersyarat keluarga umum. E, tentang pertanyaan umum ya. Kita sholat misalkan sholat maghrib. Terdengar azan di masjid dekat rumah kita. ya Kita lihat. Kita lihat. Kalau misalkan kita ada bisa lihat matahari, ya bisa lihat matahari misalkan sudah terbenam atau belum, ya kalau kita punya ilmu untuk bisa melihatnya, ah sudah terbenam nih, maka azannya benar, kan gitu. Kalau misalkan matahari belum terbenam, dia sudah azan berarti eh, tidak tidak benar azannya untuk belum belum masuk sholat magrib, ya. Nah, tapi kan tidak semua orang bisa melihat Matahari apalagi kehalangan sama gedung Kehalangan sama macam macamnya Kan ada Kalender dan di situ ada jadwal sholat Dan itu bisa kita pakai ya. Nah kita lihat Azannya Ternyata belum Belum masuk waktu Belum masuk waktu Maka azannya eh, Tidak dianggap tetapi ketika masjid dekat rumah kita ini kita lihat oh azannya sudah masuk waktu sudah masuk waktu ya maka dianggap itu azan azannya sah dan kita solat ya dengan solat dari dengan tanda azan dari muadzin dekat masjid kita walaupun masjid-masjid yang lain belum azan. Walaupun masjid-masjid yang lain belum adan, artinya artinya apa? Artinya tidak menunggu masjid-masjid yang lain e, selesai adan tidak. Ya. Jadi masjid dekat rumah kita, kita yakin muadzinnya e, benar. Nah kita sholat, sholat dan kalau sekarang buka puasa dengan tanda itu, ya seperti itu. Oleh karena itu, seorang muadzin itu harus amanah. Ya, tanggung jawabnya besar tanggung jawabnya dan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Teramu azin itu harus amanah. Ketika dia muazzan sudah masuk waktunya atau belum. Supaya kaum muslimin tidak bingung. Ya. Orang-orang yang muazzinnya orang-orang yang amanah. Ya. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan umum tadi. Ya, ketika Umu yakin sudah masuk waktunya dengan azan yang dari masjid atau musola atau langgar yang dekat dengan rumah kita, maka kita pakai itu azan ya, sebagai patokan untuk kita solat atau untuk kita berbuka, walaupun masjid-masjid yang lain belum azan, walaupun masjid-masjid yang lain belum azan. Artinya tidak mesti harus menunggu azan dari masjid-masjid yang lain, ya. Nah, jadi permasalahan yang ditanyakan oleh umum Ini berbeda ketika saya e, bacakan contoh Dari apa yang disebut oleh s.a.w. Ya. E, kita mendapatkan dua jadwal yang berbeda Jadwal tersebut, dua-duanya orangnya paham tentang ilmu waktu ya. Nah, kita ambil yang mana? Kita ambil yang terakhir dari dua jadwal itu Ya dari ambil terakhir dari dua jadwal tadi ya karena apa hukum asalnya belum masuk waktu yang beda dengan azan tadi kalau azan kita lihat jadwalnya kalau misalkan jadwalnya benar ya dia azan sesuai dengan jadwal ya sudah kita yakin walaupun masjid-masjid yang lain belum azan seperti itu ya nah uh, a'lam besok ini yang Bisa saya jawab mudah-mudahan dipahami oleh umum yang bertanya ya Barokolovik. Nah sejusuh ke akhir demikian ibu Ferliana di situ bundel Barokolovik. Kita berikan kesempatan yang kedua via telefon. Silakan. Ya halo Silakan sudah masuk. Ya halo Taib kami angkat kembali di lain telepon bagi anda yang ingin bertanya di lain telefon 0218236543. Silakan. Baik, halo. Halo, halo, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Bu Siti di Cikarang. Silakan Bu Siti. Uh, ini mau nanyakan yeah. uh, Puasa kemarin saya kan uh, udah dibayar ya hutangnya tapi masih kurang satu lagi. Uh -huh. Terus saya tidak mengetahui kalau ternyata kalau dibayar tahun depan itu dosa gitu. Heeh. Uh -huh. Apakah dosa masih dosa gitu Bu Ya. Terima kasih saya kongruen pada rekato. Assalamualaikum Allahu akata. Nah. Eh Tadi saya bacakan perkataan dari Syekh Muhammad Shalathain rahimahullahu taala saya bacakan kembali ya. Beliau berkata, Lau akhara al-qada' ila ma ba'da Ramadan ath sani bila uzrin kana athiman." Ya? orang yang mengakhirkan kodok Ramadan sampai puasa berikutnya, sampai Ramadan berikutnya ya. Kalimatnya kalimatnya yang disebut lasa'min bila uzrin. Bila uzrin, tanpa ada uzur. Tanpa ada alasan syar'i. Maka kata syo'thaimin orang tersebut asim, orang tersebut berdosa. Tapi kalau misalkan ada alasan syar'i, misalkan dia sakit, dia dia sakit, atau ada alasan-alasan lain yang sehingga dia tidak bisa mengkodok siamnya, sehingga dia harus mengakhirkan eh, puasanya di bulan atau di Ramadan setelah Ramadan berikutnya, maka tidak berdosa. Maka tidak berdosa. Jadi ini berkat, eh, pertanyaan Busrī. Ya, yang mudah-mudahan Allah berkahi dan terima kasih atas pertanyaannya. Lihat, ya, ada uzur atau tidak? Ya, karena kalau tidak ada uzur berarti kita menyempilekan syariat kan, menyempilekan perintah Allah Swt. Oleh karena itu kita hendaknya bertobat kepada Allah Swt. Perbanyak istighfar, ya, dan ampunan kepada Allah Swt. Kita minta ampun, mudah-mudahan Allah Swt. Ampuni. Dosa-dosa kita Dan Allah subhanahu wa ta'ala Rahmati kita Ya yeah. Allahu alam isu'ala Nah, Bismillahirrahmanirrahim Demikian ibu Siti di jauh di karan Barakallahu fikir Kita terima satu telefon kembali Sebelum kami angkat dari pesan singkat Silakan Silahkan Telefon 021 823 6543 Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi Dengan siapa? Akhir di mana? Sufian Di mana? Di Kebairan Lama ya, saya Yang pertama saya mau menanyakan Mengenai azan nah. Jadi saya Sering dengar tu Ada orang azan Yang kalau azan itu Suka di lagu-lagu ini hmm. Dan akhirnya Masyarakat yang keluarnya itu jadi salah gitu Jadi iya, iya, iya. misalnya di harusnya pendek dipanjangkan iya, Jadi betul. salah gitu Bagaimana hukum dengan yang seperti itu? Iya, iya. Boleh lagi? Saya, saya Boleh lagi. silakan uh, Anilah waktu itu pernah uh, safar gitu ke Jawa Dan sampai meninggalkan Puasa satu hari sampai yeah. sekarang saya baru lupa lupa yeah, yeah. gitu kalau yeah, yeah, yeah. Itu belum karena saya waktu mau saya itu saya sakit gitu yeah, yeah. belum lama sih sebelum bulan Saban gitu saya sakit mm, kena mm. Uh, operasi usus buntu gitu yeah. saya belum membayar sih hukumannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima Yeah. Yeah. Baik, barakallah fiqh, kita tunggu jawabannya hey, Barakallah fiqh, uh, Sufyan ya Yang ada di Jakarta ya. So, ya Masya Allah Terima kasih atas pertanyaannya Dan perhatian Antum Akan pelajaran ini mudah-mudahan Allah Berikan pahala dan keberkahan pada Antum Dan kepada kita semua Untuk masalah Yang pertama ya Tentang Fenomena sebagian muazzinin <tuh> Fenomena sebagian orang Yang melakukan azan Kemudian berlagu-lagu secara berlebihan, ya. Ini ulama menyatakan tidak boleh, ya. Apalagi sampai merubah arti, ya. Apalagi sampai merubah arti, seperti yang dikritisi oleh sebagian ulama, ya. Seperti Lafat Takbir Allah Akbar, ya. Allah Akbar Allah Akbar mestinya banyak pendek kan? Sebagian dari kita memanjangkan Akbar. Akbar. ya Ini kata Sheikh di antara semua Muhammad Mustafa Al Rashidahullah Taala di kitab Al Bahr atau Al Istiqrof Ibda Al Qur'ā. Beliau katakan, ketika memanjangkan Lafadz Bar itu maknanya jadi berubah. Maknanya jadi eh, Tobel Kendang. Kendang. Ya, mak Kendang ya. Kendang apa? Kendang ken ya. Bukan Kendang ya. Maknanya jadi gendang Nah itu. Ini maknanya sangat jauh sekali berbeda, ya. Apalagi tadi makhluknya salah, ya. Mucapkannya salah-salah. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini dengar oleh para pengurus masjid, para DKM, ya. Pertanyaan dan jawaban ini, ketika kita memilih muazin, pilih ya, yang makhluknya bagus. Kemudian dia tahu tentang sunnah cara. Melakukan mengumandangkan azan tidak berlebihan, tidak seperti menyanyi nyanyikan azan tersebut secara berlebihan, ya, sehingga eh, tidak berubah fungsinya jadi memanggil orang jadi malah jadi nyanyian atau jadi ke arah nyanyi nyanyian. Ya. Nah, itu. Jadi azan itu kan i'lam, memberikan i'lam, informasi bahwa sudah masuk waktu untuk solat. Ya, oleh karena itu Para DKM ya, Dewan pengurus kemakmuran masjid hendaknya Memilih muazzin yang bagus Untuk masjidnya Jangan sampai makhruznya salah Kemudian jangan sampai panjang pendeknya salah Nanti menimbulkan makna yang uh, Salah Seperti itu tadi, seperti bar ya, Itu salah, maksudnya Allahu Akbar ya, Dengan pendek Baik Kemudian masalah berikutnya Masalah yang kedua yang ditanyakan oleh Ah Sufyan adalah tentang e, Siapapun ini bisa terjadi ya Terjadi, bisa Ah Sufyan, bisa kita semua Ketika kita lupa Atau karena juga karena sakit misalkan Ini kan jelas uzur Ini jelas uzur e, Maka Mudah-mudahan Tidak mengapa dan Allah ampuni ya Karena Kalau dia tidak lupa Ya dan tidak ada uzur, ini yang disebutlah asalnya merahimahallah Taala, ya, bisa jadi berdosa. Sebab berkata, "Lau akhir al kudah ila ma ba'd ramadhan al thani bila uzrin kana asiman." Orang yang mengakhirkan kudah sampai Ramadan berikutnya tanpa ada uzur, maka berdosa. Ya, tanpa ada uzur maka berdosa. Tapi kalau ada uzur, maka tidak berdosa. Ya, Allahumma biswab. Jezak nah, kalau kualitas penjelasan dan jawabannya demikian, Al Syafian, Barakalafik dan kami angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk via pesan singkat. Yang ada pertanyaan yang disampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad. Apakah sama antara syak dengan bisikan hati, Barakalafik? Barakalafik, mm -hmm. ehm, bisikan hati, ya, saya pernah bahas, ya. Jangan ada beberapa ehm, yang ada di hati kita, ya. Kalau misalkan hanya sekadar eh, bisikan, ya, belum sampai syak, ini orang sering terjadi, ya haditsun nafas, eh, bisikan hati, ya ini tidak sama, tidak sama. Ya, kalau syak ini sesuatu yang kata ulama 50-50 ya artinya ragu. Syak ini jenis bentuknya tentang keraguan, ya. keraguan akan sesuatu. Ya. Dan dia tidak bisa menentukan, dia bisa menentukan lebihnya. Ini syak masih 50-50 maksudnya. Ya belum yakin juga tidak tidak marju, artinya tidak, tidak uh, kurang kan itu. Dan dia tidak bisa menentukan lebihnya. And ini syak. Adapun hadits nafas atau uh, bisikan hati yang ada di kita. Ini kadang-kadang muncul, ya, bisa jadi masuk ke syak, bisa juga belum masuk ke syak. Kalau bisikan hati ini, ya, jadi bisikan hati ini tidak sama dengan syak. Wallahu a'lam bishawal. Nam saja saya atas penjelasan dan jawabannya. Demikian bagian yang bertanya Kami akan kembali pertanyaan berikut dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullah. Ustaz apakah harus terkumpul antara dua sebab tadi itu keluarnya angin dan suara atau salah satunya mencukupi? Karena saya seringkali mendapatkan suara tapi tidak eh, mendapatkan bau. Bau, iya. Sehingga eh, saya juga ada keraguan apakah melanjutkan salat atau memutuskannya. Jazakallahu khair. Wa <tuh> antakadzalik. Pertanyaan bagus sekali ya. Pertanyaan bagus sekali. Apakah cukup salah satunya atau mesti kedua-duanya terkumpul? Cukup salah satunya. Cukup salah satunya, tidak mesti terkumpul dari dua keadaan itu, karena hadisnya itu pakai aw, pakai aw, Rasul menggunakan kalimat atau, ya. Kalau misalkan terkumpul dua-duanya, maka lebih yakin lagi, lebih besar lagi, ada suara kentutnya, ada baunya, ya, wah ini semakin yakin, ya. Tapi dalam hadis ini Rasulullah SAW mencukupkan salah satu dari kedua hal itu, ya. Karena dengan lafad au Au itu artinya atau ya. Dalam hadis Abdullah bin Zaid tadi <coughs> ya, Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW dikeluhkan ya, Di depan Rasulullah SAW tentang seseorang yang ragu tadi Dia jumpai dalam sholatnya sesuatu ya. Dia ragu dia batalkan sholatnya atau tidak Dia ragu atau sudah kentut atau belum Itu maksudnya ya, Tegasnya begitu Dia ragu nih Kentut atau belum dia tahu bahkan itu membatalkan apa? Membatalkan solat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab kata beliau, لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو lihat kata Rasul, أو ia tidak Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, لا ينصرف jangan dia batalkan solatnya, jangan keluar dari solat, حتى sehingga. Hatta sehingga hatta ini lil hatta ini lil qaya. Karena hatta kalau dalam ilmu nahu ada hatta lil ya. Kemudian hatta li lil ya. Sampai dia uh, menjumpai atau mendengar uh, suara, mendengar suara. Hatta ia sema sampai mendengar apa? Suara. Ketika mendengar kentut, anda ada suaranya. Abatal berarti. Kemudian Rasulullah menggunakan aw. Aw, ya. Atau. Ia jidarihan. Atau dia men men mendapati atau mencium bau. Bau busuk dari kentut tersebut. Ya. Kalimatnya atau. Bukan wa. Beda ketika Rasul menggunakan wa, misalkan hatiyes ma'alsautan wajidarihan sampai mendengar suara dan mencium bau, misalkan. Tapi Rasul enggak menggunakan dan, tapi Rasul menggunakan au atau. Oleh karena itu hadisnya adalah memilih dari satu dari dua keadaan mendapati salah satu dari dua keadaan. Imma keadaan yang pertama adalah mencium bau, eh, mendengar suara atau keadaan yang lain mencium bau. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ma'af tadi hatta juga bisa ditaklil ya. Hatta di sini bisa ditaklil karena dia tidak keluar sampai ada sebab-sebabnya atau mendengar suara. seperti itu. Wallahu a'lam bish-shawab. Nah, seterusnya kalau selesai penjelasan dan jawabannya, kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Asalamualaikum warahmatullahi Sebagaimana kita mendapatkan keraguan ketika mendapatkan dua ilmu yang berbeda Seperti pendapat ulama eh, yang berbeda antara satu dengan yang lainnya ya. Lalu bagaimana kita membangun keyakinan dari dua pendapat yang berbeda tersebut Mohon penjelasannya jazakullah khair Bagus sekali pertanyaannya Ketika kita mendapati dua pendapat yang berbeda dari dua ulama ya, Kita sebagai ta'libul ilmi tidak diaan Ya, kita lihat dua dalil yang digunakan oleh dua ulama ini. Ya, kita lihat dalil-dalil dari Al-Quran dan dalil-dalil dari Sunnah. Kemudian eh, dari Sunnahnya kita lihat apakah sahih atau doivnya dilihat. Ya. Kemudian juga kaidah-kaidah yang dipakai. Nah, ya. nah, kalau misalkan kita bisa dan mampu merojehkan salah satunya kita ambil. Kita ambil yang Pendapat yang kuat dari Atau terkuat dari dua pendapat ulama ini ya. Ini bagi ilm. ilmu Bagi pendapat ilmu Tapi bagaimana bagi kaum awam kan Tidak bisa dia juga mentarjih Tidak bisa menentukan mana yang paling kuat dari pendapat dua ulama ini ya. Tentunya diserahkan kepada Atau dia harus memilih Mana yang paling tenang buat dirinya Dari pendapat dua ulama itu Bukan mana yang paling mudah dan enak. Maksudnya bukan mudah itu uh, mudah dari sisi syariat. Ya. Dia mudah-mudahkan buat dari sisi hawa nafsunya ni enggak boleh. Ya. Dari sisi hawa nafsunya tidak boleh dia memilih sesuai dengan hawa nafsunya tidak. Eni itu. Tapi dia memilih dia kan yakin sama ulama ini. Kalau oh, dia lebih, misalkan lebih wara, lebih takut kepada Allah, lebih apa namanya, bagus, ya. tidak sering salah, ya, gitu. Maka kita ambil pendapat yang kita merasa itu paling kuat dari dua pendapat ulama ini. Karena banyak orang awam yang tidak bisa membedakan pendapat mana yang benar mana yang salah. Diambil salah satu pendapatnya dan tidak tercela atas hal itu. Tidak tercela atas. Hal itu. Walau dia mengambil salah satu pendapat ulama kan itu. Sambil terus belajar sampai dia menjumpai oh ini pendapat yang kuat ini. Menurut kemampuan dia. Ya. Oleh karena itu, ya, kita sebagai apa namanya kaum awam dan terus meningkatkan untuk menjadi tolimut ilmi terus dan kita belajar belajar usul hadis dan muslah hadis belajar usul fikih. Belajar juga kaedah-kaedah yang dengannya kita tahu Bagaimana ulama mengambil dalil ya, Kecuali kalau gini Kecuali kalau pendapatnya itu yang satu Tidak berdalil, satu pakai dalil Ya Nah itu kalau ini ikhtilaf yang Ikhtilaf yang tabat kalau ini Bukan ikhtilaf tanawu' Ya Ini harus kita jelaskan kepada orang awam Kita pilih yang dalil Pilih yang pakai dalil Ya E, seperti gini kasus misalkan beberapa tahun yang lalu misalkan ada pendapat e, ulama misalkan MUI mengatakan se, e, apa, salah satu bumbu masak ya diisukan dengan dengan apa dengan babi ya minyak babi atau dari bahan babi maka dikeluarkan fatwa haram kan hmm. Kemudian ada misalkan satu ustaz atau Kiai atau orang yang ternama lah kan gitu kan Mengatakan dah haram Kan ya ada dua pendapat nih nah. Ada dua pendapat Satu mengatakan haram Satu mengatakan dah haram Satu menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah misalkan ya. Satu dengan alasan Kalau misalkan kita katakan haram nanti pabriknya ditutup nah, nah. Ya kan ditutup. Kalau publiknya ditutup Nanti banyak orang yang keluar dari situ dan nganggur, enggak kerja lagi. Nanti banyak pengangguran. Siapa yang mau nanggung? Hmm. Nah. Ini alasan dibuat-buat. Ya, alasan dia buat-buat, pertentangan dengan Al-Qur'an dan dengan eh, Sunnah Ya, dan belum tentu juga eh, nganggur juga bisa juga kerja yang lain kan gitu. Hmm. Nah. Ini pendapat salah satu misalkan Ustadz atau kiai atau orang yang dianggap wali misalkan ya. Berpendapat seperti itu Nah orang awam ini bingung Saya ambil pendapat yang mengharamkan Atau saya ambil pendapat ini ya Ambil Nah, Kalau ini mah jelas Satu pakai dalil Al-Quran Satu tidak pakai dalil Dan berapa banyak ya Di Indonesia ini Orang as pun mengeluarkan pendapat Tanpa dalil Masyarakat bingung Masyarakat bingung Nah, kalau misalkan ini, jangan bingung-bingung Ambil yang ada dasar di Al-Quran dan Sunnah Nah, ya, seperti itu Tadi beda dengan permasalahan tadi Dengan permasalahan yang ditanyakan ya e, Dua-duanya, ulamanya kita thilqah Ulamanya thilqah dan dari Ahl-Sunnah jamaah Yang kita ambil yang mana? Ambil yang kita lebih tenang ke situ Oleh karena itu, Sa'adi sendiri Itu ketika memaparkan dua pendapat Dia sering bilang وَالَّذِي يَمِلُكِ al-qalbi." Yang hatiku condong kepadanya Maka saya baik pemilih pendapat ini Beliau sudah tingkatan istihad ya Sudah memilih dan bisa ya Tapi ini bisa diambil pelajaran buat kita ya, Dan boleh bagi orang awam untuk memilih Dari salah satu, dari dua pendapat ulama' yang dianggap dia kuat Ya, Allah Alhamdulillah Tepsi Cezakallah khayat Ini masih kata dari pesan singkat saya pernah eh, sahur dan tanpa sengaja saya tidak, eh, waktu sahur saya tidak melihat jam Tapi ketika saya makan saya melihat bahwa sudah kelewat batas waktu subuh hmm. eh, Berdasarkan eh, penetapan yang ditetapkan pemerintah Apakah saya melanjutkan puasa atau membatalkannya ya. Kalau antum yang tadi punya kasus tadi ya Yakin itu masih malam Yakin masih malam Dan tidak ada informasi Ya tidak ada informasi Dan tahunnya itu masih malam Belum datang Waktu fajar Maka Sampai datang ternyata Oh sudah waktu fajar ini Maka dibatalkan atau puasanya Tentunya tidak batalkan puasanya Lanjutkan terus puasanya Al-yakinullah ya zulu Bishad Oleh karena itu si Muhammad s.a.w Ya kan Uh, beliau berkata, "Man akala syakan fitulul fajr." Orang yang makan tapi dia syak ragu, hmm. ini sudah terbit fajar atau belum? Di sahur nih, makan sahur ya, maksudnya. Tsumma tabayyana lahul tuluh, kemudian jelas sudah terbit fajar. Kata sayyidina, "Fa innahu la yufthir." Dia tidak batalkan puasanya. Hmm. Dia teruskan puasanya karena dia syak. Hukum asalnya masih malam. Nah, dia belum tahu uh, kondisi apa namanya? Hmm, kondisinya Di anil asl Kata Syaitan Bakwa ul-layl Hukum asalnya Masih malam Oleh karena itu Lagi pernah yang tadi Memang karena memisahkan syak Betul-betul karena syak Lanjutkan puasanya Tidak batalkan Wallahu alam isu'ab Kita berikan kesempatan Bagi pendengar yang ingin bertanya via telefon Silakan Di 021 823 -6543. Masih ada Berapa waktu yang kita bisa uh, Ambil pertanyaan antem Silakan. Baik, halam Ya, sudah masuk, silakan. Halo. Baik, kena sama-sama kembali di 021 823 6543 dalam pembahasan kaidah-kaidah fikihah dan pagi ini kita akan membahas kaidah al-yakinu la yazulu kita terima kembali via telepon. Baik, halo. Halo, asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa? Ustaz. Wa'alaika warahmatullah Dengan siapa, ya, wa wa ini, uh, dengan siapa Bapak dengan hari di mana? Mohon maaf. Pak Sari di Tanjung Sawit. silakan ini uh, kita pernah mendengar katanya waktu subuh yang tentu oleh pemerintah itu katanya kecepatan 20 menit nah itu pernah pernah rame di media sosial itu ada satu masjid itu menyiasatinya dengan cara komatnya dimuduhin 20 menit tapi adiannya tetap sesuai dengan jadwal pemerintah gitu. nah itu bagaimana itu benar apa tidak itu kalau di kantor saya lain lagi modelnya Biar bisa pulang itu Tidak mengganggu waktu Asal Ini cepat pulang Asarnya ajaran dimajuin 10 menit Dengan alasan yang penting Waktu komat itu udah udah asar katanya Nah, kalau ada yang kau beli asar gimana? Sah engkau beli asarnya, pelak itu belum masuk waktu. Ajarnya dimajin dua minit. Yang penting waktu komat sudah masuk asar tu kata DKM-nya begitu. Yang penting kita nanti pulang jam 4 kita engkau kita engkau masih kita mestinya sudah selesai asar nih. Jadi kita aman pulang sempat pakai waktu itu alasannya. So, pertanyaan yang kedua. Lihatlah. Selamat malam, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sekebahir Pak Sari. Tapi saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Yang kedua, itu hukumnya haram, ya. Yeah. Karena apa? Jelas orang ini tahu, yakin bahawa belum datang waktu asar. Ini mempermainkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena syarat syahnya solat itu dhuul al wakat dan azan dikatakan azan, azan tak ilam, azan tu ilam, penghabalan. Tentang dukul al-wakad, kata ulama, kata syaitu Dan ulama yang lain Adhan itu, i'lam informasi kepada kaum muslimin Bahawa solat itu masuk Ketika seseorang adhan sebelum waktunya Maka ini berkhianat kepada kaum muslimin yang merupakan pengkhianatan Dan merupakan hal yang sangat-sangat salah Ya, tidak boleh Oleh kerana itu wajib bagi bapak tadi negur Ya, Negor ya, yang azan tidak boleh azan dulu. Karena apa? Bisa jadi di kantor tersebut ada orang yang sholat di maktabnya kan, di kantornya. Dan dia tidak tahu kalau itu adalah azan palsu. Saya bisa katakan ini adalah azan palsu, bukan azan asli. Azan palsu ini yang datang sebelum waktu sholat, sebelum waktu sholat, maka tidak sah. Coba membayangkan kalau misalkan ada perempuan atau laki-laki yang gak ikut sholat di situ kan e, Atau kebanyakan perempuan Kan perempuan bisa sholat di tempatnya sendiri Mendengar adanya tersebut, oh sudah masuk asar nih Dia berwudu dia sholat Padahal belum masuk asar Dead. Kan dia sholat belum masuk waktu, sholatnya desa Sholatnya desa Siapa yang nanggung dosanya? Ya? Yeah? Para mu'adhin ini berdosa. Dan yang menganjurkannya berdosa. Kalau terus begitu tiap hari, wuduh dosanya banyak sekali. Ya, Dan sholat sunahnya gak sah. Sebelum masuk ee, azan. Karena sholat sunah rawatib. Atau sholat sunah yang barengan dengan sholat ee, wajib. Itu harus dilakukan setelah waktu sholat. Seperti halnya sholat subuh. Seperti halnya sholat subuh Gak boleh kita sholat sunah fajar. Sebelum telu'al fajar, sebelum terbit fajar Ya, karena sholat apa itu? Kan masih disebut sholat malam Ya kan? Sholat eh, tahajud atau sholat fitir Nah ini Jadi, eh, sebuah perbuatan yang sangat-sangat eh, jelek sekali Sangat buruk sekali ya, Memajukan adhan belum pada waktunya Dan itu harus segala di itu ya Gak boleh haram hukumnya Karena itu berkhianat terhadap amanah. Ya, berkhianat terhadap amanah. Kemudian, ee, ngapain buru-buru pulang? Ya kan? Santai saja. Sholat itu santai. Ya. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bukan karena hawa nafsu kita. Itu ingin sholat segera selesai. Ya. Itu tidak sesuai dengan apa yang dituntut dalam sholat. Sholat itu harus ada tumak nina, khusyuh. Ya. Jangan dikejar-kejar. Jangan buru-buru. Ya, azan, komnat, solat dengan tenang, dengan nikmat, dengan lezat di hadapan Allah Subhanahuwataala. Jangan dikejaran buru-buru dan tidak sah. Di antara syarat sahnya solat adalah masuknya waktu solat. Ya, azan kemudian solat. Adapun pertanyaan yang pertamanya eh, kita harus kembali kepada Keyakinan ya kita harus kembali kepada keyakinan. Tentunya eh, saya pendapat ini pendapat pribadi Anna, Pribadi saya. Ini harus di tentunya dimunakosahkan sama ulama MUI di sini betul tidak? Kemudian juga yang melihatnya eh, bulan ya, yang eh, maaf yang melihat tentang fajarnya itu benar atau tidak juga. Itu semua dibangun di atas hal itu semua. Ya dan tentunya ulama membolehkan kita pakai takwim kan? Kita dan tentunya saya kembali kepada keyakinan kita, pada keyakinan kita dan ini butuh pembahasan, butuh pembahasan khusus. Ya, Allahumma alamiswat. Ini saja barangkali yang, ya yang bisa anda sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas di pagi hari ini menjelang siang ini, ya. Memiliki banyak faedah Dan kita minta kepada Allah pahalanya ya. Dan mudah-mudahan kita semakin dewasa dalam bersikap Dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua Baik yang pembicaranya di sini Juga para pemirsa Rojak TV dan para pendengar di Rojak Dan kalau ada kata-kata yang tidak benar atau menyimpang Maka saya minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan bisa juga uh, layang, layangkan tegurannya langsung yeah. uh, Apabila ada kata-kata yang benar Tentunya datang dari Allah subhanahu, uh, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya Dan saya akhiri Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu ala ilahi la anta Astagfiratuhu alaik, alaikum warahmatullahi wabarakatuh